Я не повторив. «Частково через Венді», – зізнався я, – «але не повністю. Мені просто потрібно перепочити, відновити дихання. А тут мені подобається». Тато зітхнув. «Може і правда. Тобі потрібен відпочинок. Принаймні, ти працюватимеш, а не їздитимеш автостопом по Європі, як дочка Дью і Мішо. Чотирнадцять місяців у хостелах. Чотирнадцять і ще кінця краю не видно. О, боги!» Вона, мабуть, вернеться зі стригучим лишаєм і булкою в пічці. Ну, я спробую уникнути обох цих нещасть, якщо буду досить обережним. Краще уникай ураганів. Кажуть, цієї осені їх буде багато. Тато, ти точно не проти? А що? Невже ти хочеш, щоб я заперечував? Спробував тебе відговорити? Якщо хочеш, то я можу тебе підтримати. І знаю, що б сказала твоя мати. Якщо він досить дорослий, що може купувати собі законно випивку, то вирішувати, яким бути його життю, може й погодів. Я всміхнувся. Ага, на неї це схоже. Що ж до мене, я не хочу, щоб ти повертався в університет, якщо там ти тільки те й робитимеш, що страждатимеш через ту дівчину і геть з'їдеш у навчанні. Якщо фарбувати атракціони і ремонтувати ядки допоможе тобі викинути її з голови і серця, то це, мабуть, добре. Але що ж буде з твоєю стипендією і позикою на навчання, якщо повернутися ти захочеш восени 74-го? З цим проблем не буде. У мене середній бал 3,2. Це доволі переконливо. Та дівчина, тоном безмежного презирства промовив батько, і ми змінили тему. Тато не помилявся. Я все ще був засмучений і пригнічений через те, як усе вийшло з Венді але вже почав непростий шлях, мандрівку, як кажуть нині в групах самодопомоги, від заперечення до прийняття. До справжнього душевного спокою було ще як до неба пішки. Проте я більше не вважав, як тоді, у ті довгі болісні дні та ночі в червні, що душевного спокою мені вже не бачити ніколи. Рішення лишитися в Джойленді було пов'язане з іншими речами, з якими я не міг навіть почати розбиратися. Бо вони були аби як звалені в неохайну купу і перев'язані грубою мотузкою інтуїції. Серед них була Голі Стенсфілд, також був Бредлі Істербрук, який ще на початку літа казав Ми продаємо веселощі ще були звуки нічного океану і тихий спів сильного прибережного вітру в каркасі Колеса Кароліни. І про холодні тунелі під парком теж там були, його вірка, таємна мова як у більшість зелених забудуть ще до різдвяних канікул. Але я не хотів її забувати. Надто цікавою і багатою вона була. Я відчував, що Джойленд має для мене ще кілька сюрпризів. Не знав, яких саме. Просто думав, що отримаю ще щось. Та основна причина, дивно, я і так і сяк крутив свої спогади з того періоду, щоб пересвідчитися, що вони справжні. І начебто такими вони й були. Крилося в тому що наш Фома віруючий побачив примару Лінди Грей. І це змінило його потроху, але суттєво. Хоча навряд чи Том хотів змінюватися. По-моєму, він був цілком собою задоволений. А от я хотів. А ще мені хотілося її побачити. Протягом другої половини серпня дехто зі старожилів, батя Ален перший і дотті Лассен друга часто казали мені, Молися, щоб у день праці пішов дощ. Дощу не було. І вже в другій половині суботнього дня я зрозумів, що вони мали на увазі. Ховрашки щинили масове повернення. То було їхнє останнє перед закриттям сезону тріумфальне нашестя. І Джойленд був нахняблений. Яблуку ніде впасти. Погіршувало ситуацію те, що половина сезонних працівників на той час уже роз'їхалися по своїх університетах. Тож ті, що залишилися, мусили бігати з висопленими язиками, як собаки. Та дехто з нас працював не лише як собака, а собакою. Одним собакою, зокрема. Більшу частину того святкового вікенду я бачив крізь сітчасті очі веселого песика Гові. У неділю я з десяток разів влазив у той клятий кудлатий костюм. Після передостаннього виступу я вже був, подолав три чверті бульвару під Джойленд-Авеню коли світ поплив перед очима у відтінках сірого. В відтінках Лінди Грей, пам'ятаю, ще подумав тоді я. Я саме вів маленький електрокар, опустивши шкуру до пояса, щоб відчувати шкірою спітнілих грудей повітря від кондиціонерів, а коли зрозумів, що свідомість мене полишає, мав достатньо кебети, щоб під'їхати до стіни і зняти ногу з гумової кнопки, що слугувала педаллю газу. Так сталося, що на лежбищі відпочивав товстун Воллі шміт, який керував точкою «вгадай свою вагу». Побачивши, як криво я припаркувався і обвис на кермі кара, він витяг з холодильника графин з холодною водою, перевальцем підбіг до мене і пухкою рукою взяв за підборіддя. «Ей, зелений, у тебе є ще один костюм, чи це в тебе єдиний підходящий?» «Є ще один», – прошамкав я, наче п'яний. «У костюмерній». «Розміру іксель». «О, це добре», – сказав він і вилив воду з графина мені на голову. Мої крики подиву відбилися від стін бульвару і змусили кількох людей зірватися на ноги та побігти. Товсту неволі і якого хріна? Він розплився в усмішці. «Зразу до тями приходиш, скажи». пак, вихідні дня праці, зелений. Це означає, ти працюєш і на роботі не сп... Скажи спасибі своїй щасливій зірці» що на дворі не 110 градусів. Якби на дворі справді було 110 градусів, я б зараз цієї історії не розказував, бо помер би від перегріву мозку ще посеред танцю песика Гові на казковій сцені «Виляй крути». Але сам день праці видався хмарним, віяв приємний морський бриз. Тому я більш-менш нормально почувався. Близько четвертої години того понеділка, коли я залазив у запасну шкуру, Перед останнім виступом того літа у костюмерну зайшов Том Кеннеді. Кудись поділись його собакепка і брудні кросівки. На ньому були відпрасовані слакси. Де ж тримав, подумав я. Охайно заправлена в штани сорочка, лігі плюща і шкіряні мокасини. Рожевощокий сучий син навіть примудрився підстригтися. Він мав вигляд стовідсоткового перспективного студента університету чию увагу вже привернув світ бізнесу. Ні за що ви б не здогадалися, що лише два дні тому він у брудних лівайсах показував щонайменше два дюйми западинки між сідницями, коли залазив під змійку, з відром мастила і над чим світ стоїть, кляв батю Аллена, нашого безстрашного керівника команди, щоразу, коли вдарявся головою об каркас. «Ти вже їдеш?» – спитав я. «Так, братело. Завтра о восьмій ранку в мене поїзд до Філадельфії. Побуду тиждень удома, потім назад у м'ясорубку. Молодець. Ерін має закінчити деякі справи, та ввечері ми зустрічаємося у Вілмінгтоні. Я замовив нам номер у готельчику на ніч. Почувши це, я відчув, як у душі ворушиться хробак заздрощів. Хороше діло. Вона справжня. Я знаю. Ти теж, Дев. Будемо на зв'язку. Люди таке постійно кажуть просто так, але я серйозно. Ми будемо спілкуватися. І він простягнув руку. Я взяв її і потиснув. Точно будемо. Ти молодець, Том. А Ерін взагалі супер-пупер. Піклуйся про неї. Обов'язково. Він широко всміхнувся. У весняному семестрі вона переводиться в Радгерський. Я вже навчив її співати командний гімн Червоних Лицарів. Ну, знаєш цю... «Потоком угору загоне червоний, загоне червоний потоком угору». «Дуже складні слова», – сказав я. Він погрозив мені пальцем. «Сарказм хлопчику мій тебе до добра не доведе. Хіба що ти націлився отримати роботу писакі в журналі «Сказ». «А можна скоротити прощання і звести сльози до мінімуму», – гукнула Дотті Ласен. «Джонсі, у тебе, між іншим, виступ». Том повернувся до неї і розпростер обійми. «Доті, як же я вас люблю? Як мені вас бракуватиме?» Щоб продемонструвати, як їй дошкуляють його слова, вона ляснула себе по сідницях і відвернулася до костюма, який треба було зашити. Том простягнув мені шмат паперу. «Моя домашня адреса, адреса універу, номери телефонів. Я розраховую на те, що ти ними скористаєшся. Неодмінно. Ти серйозно збираєшся відмовитися від цілого року?» який міг би провести, цмулячи пиво і гуляючи з бабами, аби обшкрібати фарбу тут, у Джойленді. «Угу. Ти збожеволів?» Я замислився над цим питанням. Можливо, трішки, але потроху одужую. Я був під ней, а Томі в одяг сяяв чистотою, але він однаково на мить притис мене до себе. Потім розвернувся і пішов до дверей, зупинившись біля дотті щоб цьомнути її у зморшкувату щоку. Висварити його вона не могла, бо саме тримала в роті купу шпильок, але кишнула помахом руки. Уже біля дверей він розвернувся до мене. «Дев, хочеш поради? Тримайся подалі від...» Замість слів він смикнув головою, і я чудово зрозумів, що він має на увазі. «Дім жахо. Том пішов, мабуть, думаючи про те, як з'їздить додому, і про Ерін, про машину, Яку сподівався купити і про Ерін, про наступний навчальний рік, і про Ерін Потоком угору, загони червоний, загони червоний потоком угору. Уже у весняному семестрі вони виспівуватимуть це разом. Чорт, та вони зможуть виспівувати це щоночі, якщо захочуть. У Вілмінгтоні у ліжко. Разом табельного годинника в парку не було. За початком і закінченням робочого дня стежили керівники команд. Того першого понеділка вересня, після мого останнього виступу в ролі Гові, батя Аллен сказав, щоб я приніс йому свою табельну картку. «Мені ще годину працювати?» – запротестував я. «Нє. Там тебе біля воріт дехто чекає, щоб додому провести». І я зрозумів, ким міг бути той дехто. Не вірилося, що зморщеній родзинці серця баті Аллена Ще залишилося для когось місце, але так і було, і того літа воно неподільно належало міс Ерін Кук. «На завтра розклад знаєш? з на восьму до шостої», – сказав я. «І без шкури, яке щастя! Я ганятиму тебе перші кілька тижнів, а потім поїду в сонячну Флориду. Після цього ти будеш у розпорядженні Лейна Гарді і, напевно, Фредді Діна, якщо він взагалі помітить, що ти лишився». «Зрозумів». «Добре. Я підпишу твій табель, і все. 10.42». Щоговіркою означало те саме, що й на радіохвилях, які були такі популярні в той час. Кінець передачі. «А ще Джонсі. Скажи тій дівчині, хай час від часу присилає мені листівки. Я скучатиму за нею». Він був не один такий. Ерін також почала перехід від Джойлендівського до реального життя. Десь поділися вилинялі джинси і футболка з зухвало підкоченими на плече рукавами, так само, як і зелена суконька голівудської кралечки та капелюх із шервуцького лісу. Дівчина, що стояла в криваво-червоному потоці неонового світла за воротами, була вдягнена в шовкову блузку безрукавку, заправлену в спідницю трапецію з поясом. Волосся зібране на потилиці, вона мала казковий вигляд. Проведи мене по пляжу, попрохала вона. У мене є час, щоб встигнути на автобус до Вілмінгтона. Я там зустрічаюся з Томом. Він мені казав: "Але нащо тобі автобус? Я тебе відвезу". "Що, правда?" "Звісно". Ми пішли по дрібному білому піску. У небі зійшла половинка місяця і водою пролягла срібляста доріжка. На півдорозі до Гевенс-Бей це сталося недалеко від великого зеленого будинку у вікторіанському стилі. Який тієї осені відіграє в моєму житті таку велику роль, вона взяла мене за руку, і так ми пішли далі. Майже не розмовляли, аж поки не дісталися сходинок, які вели нагору, до паркувального майданчика на узбережжі. Там Ерін повернулася до мене обличчям. «Ти забудеш її». Вона дивилася мені в очі. Того вечора на ній зовсім не було косметики, та її обличчя цього і не потребувало. За косметику їй правило місячне сяйво. «Так», – відказав я, – знаючи, що то правда, і в глибині душі шкодуючи. «Відпускати і забувати нелегко, навіть коли тримаєшся за щось болісне, пясте. Особливо, коли за таке тримаєшся. І поки що тут для тебе найкраще місце, я це відчуваю. А Том теж так вважає». «Ні, але він ніколи не ставився до Джойленду так, як ти, і так, як я цього літа. А після того, що сталося того дня в кімнаті страху, після того, що він побачив... А ви між собою це обговорювали? Я намагалася, але потім облишила. Це не вписується в його філософію того, які закони діють у світі, тому він старається забути про все. Але, я думаю, він переживає за тебе, а ти переживаєш?» Про тебе і примару Лінді Грей? Ні. Про тебе і примару тієї Венді? Трішки так. Я розплився в усмішці. Мій батько більше не називав її на ім'я. Називає її просто «та дівчина». «Ерін, коли повернешся в університет, можеш зробити для мене дещо? Якщо в тебе, звісно, буде час. А вже ж, що саме?» І я розповів. Вона попросила висадити її на автовокзалі Вілмінгтона замість вести до готельчику де Том забронював номер. Сказала, що краще візьме таксі. Я хотів був заперечити, що то марнування грошей, та потім передумав. Вигляд у неї був схвильований, трохи збентежений, і я подумав, що це якось пов'язано з бажанням вибратися з моєї машини, а через дві хвилини скинути одяг і стрибнути в ліжко до Тома Кеннеді. Коли я припаркувався перед стоянкою таксі, вона взяла моє обличчя в долоні і поцілувала в губи то був довгий і дуже значущий поцілунок. Якби не було Тома, я б сама змусила тебе забути ту дурну дівку. Але він є. Так, він є. Не зникай, Деве. Пам'ятай, про що я тебе просив. Якщо, звісно, буде можливість. Я пам'ятатиму. Ти класний хлопець. Не знаю, чому, але від цих слів я мало не розплакався. Та натомість усміхнувся. А ще з мене був Незлецький Гові, визнай це». Це точно. Девін Джонс – рятівник маленьких дівчаток. Я чомусь подумав, що Ерін знову мене поцілує, але цього не сталося. Вона вийшла з машини і побігла через вулицю до таксі. Спідницю розвіював вітер. Я дочекався, щоб вона сіла на задні сидіння жовтої машини, і водій рушив з місця. І тільки тоді поїхав сам назад до Гевенс Біч і Місіс Шопло і осені в Джойленді. Найкращої та найгіршої в моєму житті. Чи сиділи Енні та Майк Рос того вівторка після дня праці у кінці дерев'яної доріжки перед зеленим вікторіанським будинком, коли я крокував по пляжу в бік парку? Пригадую теплі круасани, я жував їх на ходу. І чайки кружляли, але щодо цих я не певен. Вони стали такою важливою частиною ландшафту, прикметною його частиною, що я не можу сказати точно, коли по-справжньому помітив їхню присутність. Ніщо так не псує пам'ять, як постійні повтори. Через 10 років після тих подій, про які я вам розповідаю, я працював, за свої гріхи, мабуть, штатним письменником у журналі «Клівленд». Чернетки своєї писанини я робив здебільшого на жовтому розлінованому папері у кав'ярні на Вест-Серт-Стрит біля стадіону «Лейкфрант» який у ті часи був улюбленим місцем індіанців. Щодня о десятій у кав'ярню заходила молода жінка, замовляла чотири чи п'ять порцій кави та несла їх у сусідній офіс агенції нерухомості. Коли я побачив її вперше, я вам теж не скажу. Знаю тільки, що одного дня я її справді побачив і зрозумів, що вже біля виходу вона часом кидає на мене погляди скоса, Настав день, коли я теж на неї подивився. А коли вона всміхнулася, відповів усмішкою Через вісім місяців ми побралися З Енні та Майком теж було так Одного дня вони проявилися в моєму світі, стали реальною його частиною Я завжди махав рукою, хлопчику візку махав у відповідь І собака сидів та дивився на мене з нашорошеними вухами А вітер ворушив йому шерсть Жінка була білява і вродлива Високі вилиці, широко посаджені блакитні очі, повні губи, з тих, які завжди здаються трохи припухлими. На голові у хлопчика в інвалідному візку була бейсболка White Sox, завелика, бо затуляла йому вуха. На вигляд він здавався дуже хворим, а от усмішка в нього навпаки була доволі здоровою. Завжди, коли я йшов на роботу чи з роботи, він дарував їй мені таку осяйно Раз чи два навіть показав мені знак миру, і я відповів йому тим самим. Я став для нього частиною ландшафту, так само, як і він для мене. Думаю, навіть Майло, Джек Рассел Тер'єр став вважати мене неодмінною складовою краєвиду. Тільки мама трималася осторонь. Часто, коли я проходив повз них, вона навіть очей не підводила від книжки, яку читала. А коли її підводила, то не махала рукою і знаків «мир», не показувала. У Джойленді мені було чим зайнятися. Нехай ця робота і не була такою різноманітною та цікавою, як улітку, та принаймні не ставалося авралів і працювалося менш виснажливо. Я навіть мав шанс показати репризу в переможній ролі Гові і заспівати кілька куплетів пісеньки «З днем народження» у селі Виляй Крути. Бо перші три тижні вересня Джойленд ще був відкритий для відвідувачів. Проте наплив суттєво зменшився, і жодного нахнябленого атракціону в мене не було. Навіть на колесі Кароліни, котре за популярністю в нас поступалося лише каруселі. На півночі у Новій Англії більшість парків не закривається до Геловіну. Одного дня сказав мені Фред Дін. Ми сиділи на лавці і поглинали поживний та багатий на вітаміни-обід з чилі-бургерів і шкварок. На півдні у Флориді вони відкриті цілий рік. А ми ніби в сірій зоні. Ще в 60-ті містер Істербрук спробував продовжити сезон восени, витратив чималенько на велику рекламу, але нічого особливого не вийшло. На той час, коли ночі стають морозними, народ надає перевагу сільським ярмаркам. А ще багато наших ветеранів зимувати їдуть на південь чи на захід. Він окинув поглядом порожню широчезну дорогу гінчаків і зітхнув. О цій порі року тут стає трохи самотня, а мені подобається, сказав я цілком серйозно. Для мене то був рік осягнення самотності. Часом я ходив у кіно в Ламбертоні чи Міртл-Біч з місіс Шопло та Тіною Екерлі, бібліотекаркою з очима, які за товстими скельцями окулярів вражали своєю курячою витрішкуватістю. Але більшість вечорів минали у моїй кімнаті. Я перечитував Володаря перснів, і писав листи Ерін, Тому і Татові. А ще я написав чимало віршів, про які мені тепер навіть згадувати соромно. Слава Богу, що я їх спалив. До своєї невеличкої колекції я додав новий і втішно похмурий запис. «Темний бік місяця». У приповістях сказано, як вертається пес до своєї блювотини, так глупоту свою повторює глупак. Тієї осені я повертався до темного боку знову і знову і давав спокій Флойду тільки для того, щоб зрідка послухати, як Джим Моррісон співає «Це кінець, прекрасний друже». Такий от важкий випадок хвороби 21-річних, знаю-знаю. Принаймні, в день я мав достатньо роботи в Джойленді. Перші кілька тижнів, поки парк ще частково працював, ми присвятили осінньому прибиранню. Фред Дін поставив мене керувати грубкою газуні, і на той час, коли на ворота парку повісили табличку "Зачинено на зиму", ми почистили граблями і підстригли кожен газон. Підготували до зими кожну клумбу та вишарували всі будки і ядки. Збили на задньому дворі сарай із профнастилу і поставили туди на зиму продуктові візки, що їх говіркою називали "хавковозиками". Кожен візок для попкорну сніжків-ріжків і цуциколиків, дбайливо вкривши шматом зеленого брезенту. Коли газуні вирушили на північ збирати яблука, я, Лейнгарді та Едді Паркс, малоприємний старожил, який протягом сезону керував домом Жаху та командою Доберман, розпочали процес підготовки до зими. Ми осушили фонтан на перехресті Джойленд-Авеню і дороги гінчаків, і вже перейшли до плюс-хрязь капітана Немо. Значно масштабнішої роботи, коли до нас підійшов Бредлі Істерброк, одягнений у чорний костюм для поїздки. Сьогодні ввечері я від'їжджаю в Сарасоту, повідомив він нам, бренда Раферті традиційно зі мною. Він усміхнувся, показуючи свої кінські зуби. Оце обходжу парки, висловлюю подяку тим, хто залишився. Гарної вам зими, містере Істербрук, побажав йому Лейн. Едді пробуркотів щось доволі схоже на «вдарити і погристи», але, мабуть, то було вдалої поїздки. «Спасибі за все», – сказав я. Він потис нам усім трьом руки. Останнім був я. «Джонсі, я дуже надіюся побачити тебе наступного року. Я думаю, ви, юначе, маєте в душі щось таке, що робить із вас справжнього карні. Але наступного року він мене не побачив. Та й ніхто не побачив його». Містер Істербрук помер на Новий рік у своїй квартирі в кондомініумі на бульварі Джона Рінглінга, менш ніж за півмилі від того місця, де стає на зимівлю знаменитий цирк. «Дурний старий перець», – висловився Едді, проводжаючи Істербрука поглядом до машини, де на нього чекала Бренда, щоб допомогти сісти. Лейн подивився на нього довгим і пильним поглядом, а тоді сказав, «Едді, стули пельку». Іді послухався. Мудро вчинив, напевно. Розділ 10 Якось уранці, коли я йшов пляжем у Джойленд із круасанами, Джек Рассел Тер'єр нарешті підбіг до мене, щоб обнюхати. Майло, вернися. гукнула жінка. Майло розвернувся, глянув на неї, а тоді знову звернув погляд своїх блискучих чорних очей до мене. Піддавшись імпульсу, я відірвав шматочок від випічки. Присів і простягнув йому. Майло налетів як ураган. «Не годуйте його!» – суворо закричала жінка. «Ай, мам, та ну!» – сказав хлопчик. Почувши її тон, Майло не став брати круасан, але сів переді мною, піднявши догори передні лапи. Я все-таки дав йому шматочок. «Я більше його не годуватиму!» – сказав я. «Просто не хотів, щоб хороший трюк пропав даремно!» Жінка пирхнула і знову вткнулася носом у книжку і серйозно на вигляд. «Ми його весь час підгодовуємо», – крикнув мені хлопчик. «Він не товстіє, бо багато бігає». «Майко, а що ми знаємо про розмови з незнайомцями?» – спитала мама, не відриваючи погляду від книги. «Ми його щодня бачимо, отже він не незнайомець», – резюмував хлопчик. «Доволі розсудливо, принаймні, як на мій погляд. Я Девін Джонс, – назвався я». Живу трохи далі звідси, працюю в Джойленді. Тоді вам краще не спізнюватись, очей вона не підвела. Хлопчик подивився на мене і знизав плечима. «Що тут поробиш?» – промовляло те знизування. Він був блідий і згорблений, мов старий гань. Але той порух плечима і погляд видавали в ньому здорове почуття гумору. Я так само стенув плечима і пішов далі. Наступного ранку... Я постарався доїсти круасани до того, як підійшов до великого зеленого вікторіанського будинку, щоб не спокушати Майло. Але помахав. Хлопчик Майк помахав у відповідь. Жінка сиділа на звичному місці під зеленою парасолею, і книжки перед нею не було. Проте за звичкою мені не помахала. Її миле личко здавалося непривітним, тобі тут ловити нема чого, наче промовляло воно. «Іди собі у свій парк дешевих розваг, а нам дай спокій». Так я й вчинив. Але в наступні дні махати не перестав, і Малий завжди мені відповідав. Вранці та ввечері Малий махав у відповідь. У той понеділок, коли Геррі, батя Аллен, поїхав у Флориду, а точніше на Олтонський зірковий ярмарок у Джексонвіллі, де його чекала робота начальника будки, я, прийшовши у Джойленд, застав Едді Паркса найменш улюбленого сторожила перед домом жаху. Він сидів на ящику під яблук. Курити в парку було верботен, але містер Істербрук поїхав, а Фредді Діна ніде не було видно, тому Едді відчув, що на правило можна і начхати. Курив він у рукавичках, що могло б викликати подив, якби він узагалі коли-небудь їх знімав, але я такого за ним не помічав. «Ось ти де малий, на п'ять хвилин спізнився», «Усі називали мене або Дев, або Джонсі, але для Едді я був просто малий, без варіантів і назавжди. Я не запізнився, зараз 7.30. Я постукав по циферблату годинника. Виходить, відстає твій годинник? Чому ти не їздиш з міста на машині, як усі? Це ж п'ять хвилин і тут. Мені подобається пляж. Мені похрін на те, що тобі подобається, малий. Приходь вчасно». Це тобі не лекції в університеті, куди можна приходити і йти, коли заманеться. Це робота. І тепер, коли шеф бігель поїхав, ти працюватимеш так, наче це робота. Я міг би заперечити, бо батя сказав, що за моїм розкладом, коли він, батя, поїде, стежитиме Лейнгарді. Але вирішив припнути язика. Ситуація була і без того досить поганою, щоб її ще й погіршувати». Що ж до відповіді на запитання, чому я не подобався Едді, то вона була очевидною. Едді всім надавав рівні можливості, йому не подобався ніхто. Якби з Едді стало зовсім нестерпно, я би пішов до Лейна, але то на крайній випадок. Тато навчав мене, переважно на власному прикладі, що керувати своїм життям для чоловіка означає керувати своїми проблемами. «Що у вас для мене є, містере Паркс?» «Повно всього. Для початку візьми в сараї з інструментами відро воску Тертл. І не затримуйся там, щоб почесати язиками зі своїми друзяками. Тоді підеш у жах і натреш воском усі вагончики. Тільки, звісно, він промовив вагончики. «Ти ж знаєш, що ми їх раз на сезон натираємо, га?» «Насправді не знаю. Господи, як малі діти, їй бо. Він загасив недопалок цигарки ногою, потім попідняв ящик з-під яблук рівно настільки, щоб закинути його вглиб. Так неначе від цього недопалок перестане існувати. І гляди, щоб постарався мені, малий, бо знов пошлю те саме робити. Втямив? Втямив. Молодець. Він вставив собі у дзьоб наступну цигарку і покоперсався у кишенях штанів, шукаючи запальничку. З огляду на рукавички довелося потрудитися. Врешті-решт його пошуки мали успіх, він прикурив і завмер. «Чого дивишся?» «Нічого». «Тоді бігом марш, і світло там увімкни, щоб видно було, якого дідька ти робиш». «Знаєш же, де вимикачі?» «Я не знав, але подумав, що знайду їх без його допомоги». «Так». Едді подивився на мене кисло. «Це ж треба, який розумник?» «Розумник». Металеву коробку з написом «СВТЛ» Я знайшов на стіні між музеєм воскових фігур і кімнатою діжки та моста. Відчинивши її, ребром долоні повмикав усі вимикачі. З повним освітленням дім жаху мав би втратити всю свою дешеву зловісну атмосферу містики, але чомусь цього не сталося. У кутках досі громадилися тіні, а з-за тонких дерев'яних стін атракціону чулося завивання вітру, доволі сильного того ранку і стукала десь напіводірвана дошка. Я подумки відзначив, що її слід знайти і прибити. В одній руці в мене тиліпався дротяний кошик. У ньому лежали чисті ганчірки і стояла велетенська економбанка воску Тертл. Усе це я проніс через похилу кімнату. Тепер перехняблена на правий бік підлога застигла в такому положенні – в галерею. Подивився на автомати для скіболу і згадав несхвальний відгук Ерін. Невже вони не знають, що це повна обдирайлівка? Від цього спогаду я усміхнувся, та серце однаково сильно калатало. Бо я знав, що зроблю, коли закінчу виконувати завдання. Вагончики, загалом їх було 20, стояли в ряд у місці висаджування пасажирів. Тунель, що вів у нутрощі дому жаху, освітлювали не стробоскопічні блимавки, а дві яскраві білі лампочки. У такому світлі він видавався значно прозаїчнішим. Я був упевнений, що за все літо Едді навіть вологою ганчіркою тих вагончиків не протирав, а це означало, що треба почати з миття. Що у свою чергу означало, що треба принести з сараю підсобки мильний порошок і наносити декілька відер води з-під найближчого робочого крана. Поки я помив і сполоснув усі 20 вагончиків, Настав час перерви, але я вирішив працювати замість іти на заднє подвір'я чи на лежбище, щоб випити кави. І там, і там я міг здибати Едді, а я вже достатньо наслухався його бурчливої дурні, як на один ранок. Тому я перейшов до полірування, накладав віск-тертл товстим шаром і розмазував, переходив од вагончика до вагончика, надавав їм блиску під електричним світлом, аж поки вони всі до одного не засяяли, як новенькі. Хоча навряд чи це помітить наступний натовп шукачів гострих відчуттів, коли збереться тут перед своєю дев'ятихвилинною поїздкою. На той час, коли я закінчив, з рукавичками можна було попрощатися. Потрібно було купувати нову пару в міському господарчому магазині, а хороші коштували недешево. Мене розважила думка, що сказав би Едді, якби я виставив йому рахунок. Кошик із брудними ганчірками і воском тертл, банка вже майже спорожніла, я залишив біля виходу з галереї. Було десять хвилин по дванадцятій, але на той час мій голод був пов'язаний не з їжею. Я потягнувся, щоб розігнати біль у м'язах рук та пішов туди, звідки вирушив потяг. Зупинився, щоб помилуватися вагончиками які м'яко блискували у світлі лампочок, а тоді повільно пішов уздовж колії у глиб дому жаху. Проходячи під верескучим черепом, я мусив нагнути голову, хоч тепер він був підтягнутий догори і там зафіксований. За ним починалася темниця, де таланти з команди Доберман під проводом Едді Паркса старалися, здебільшого успішно, своїми стогонами і витям налякати до смерті дітлахів різного віку. Тут я зміг знову випростатися, бо стеля в цьому приміщенні була висока. Кроки відлунювали від дерев'яної підлоги, пофарбованої під камінь. Я чув своє дихання, шорстке і сухе. Мені було страшно, розумієте? Том радив мені триматися подалі від цього місця, але Том був мені не указ, так само як Едді Паркс. У мене були Дорс, був Пінк Флойд, але мені потрібно було більше. Мені потрібна була Лінда Грей. Між темницею та кімнатою тортур Рейка опускалася і описувала подвійний есподібний вигін. Там вагончики набирали швидкість і добряче струшували відвідувачів, підкидаючи їх у різні боки. Дім жаху був темним атракціоном, та під час роботи єдиною темною частиною шляху був цей відрізок. Напевно, саме тут убивця дівчини перетяв їй горло і викинув тіло. Як швидко він діяв і якими точними та вивіреними були його рухи. За останнім поворотом пасажирів поїзда засліплювало розмаїття різнобарвних спалахів стробоскопічних ламп. І хоча з тома слова було не витягти, я був цілковито певен, що саме тут він і побачив те, що бачив. Я повільно йшов уздовж подвійного есподібного вигину і думав, що Едді – не погребує пожартувати наді мною і вимкнути робоче світло, якщо почує мої кроки. Залишити мене тут, щоб я навпомоцки пробирався місцем убивства під акомпанемент вітру і стуки дошки на дворі. І якщо припустити, лише припустити, що дівчина простягне в темряві руки і торкнеться моєї, так як це зробила Ерін того прощального вечора на пляжі. Але світло горіло. Біля рейки не проявилося жодної скривавленої сорочки і рукавичок, які б примарно світилися. А коли я підійшов до того місця, де, на моє переконання, все і сталося, перед самим входом у кімнату Тортур, там не стояла дівчина-примара і не простягала до мене рук. Та все-таки щось там було. Я тоді це точно знав і знаю досі. Повітря було холоднішим. Не настільки холодним, щоб я бачив, як з рота пара йде, проте так, безумовно холоднішим. На руках, ногах і в паху в мене виступили сироти, а волосся на потилиці стало сторч. Покажися, прошепотів я, почуваючись дурним і переляканим, бажаючи, щоб це сталося і сподіваючись на протилежне. І почувся звук. Довге повільне зіткання, не людське, ані трохи. Воно прозвучало так, наче хтось відкрутив невидимий паровий клапан. А тоді все стихло. Більше жодних зіткань. Принаймні того дня. «Щось ти довго», – заважив Едді, коли за чверть перша я нарешті з'явився. Він сидів на тому самому ящику з під яблук, в одній руці тримаючи залишок сендвіча з беконом, латуком і томатами, а в іншій пінополістироловий кухлик із кавою. Я був брудний від шиї до ніг, а Едді сидів свіжий, як маргаритка. Вагончики були дуже брудні. Мені довелося їх помити перед тим, як накладати віск. Едді відкаркнув і сплюнув, вигнувши шию. «Якщо хочеш, медаль у мене закінчилися. Іди, знайди гарді». Він сказав слід спускати воду зі зрошувальної системи. «Такому ледерю, як ти, там є що робити аж до кінця дня. А як упораєшся раніше, приходь до мене». «Я тобі ще щось підшукаю. У мене цілий список, повір». «Добре». На радощах я пішов ледь не під стрибом. «Малий, я неохоче розвернувся. Бачив її там». «Га?» Едді неприємно посміхнувся. «Не гакай мені. Я знаю, що ти там робив. Не ти перший, не ти останній. Ти її бачив?» «А ви коли-небудь її бачили?» «Нє». Він дивився на мене. Маленькі хитрі оченята, буравчики визирали з двох щілин на вузькому засмаглому обличчі. Скільки йому було років тридцять, шістдесят. Годі було визначити так само, як і те, чи каже він правду. Та мені було однаково. Я просто хотів пошвидше від нього втекти. У його товаристві було якось моторошно. Едді підняв руки в рукавичках. На тому, хто це зробив, були такі рукавички ти знав? Я кивнув. І зайва сорочка. Точно. Його посмішка стала ще ширшою, щоб вийти чистим без крові. Але ж спрацювала, скажи, його так і не зловили. А тепер іди звідси. Коли я підійшов до колеса, зустріла мене там лише Лейнова Тінь. Чоловік, якому вона належала, був високо на середині колеса, лазив по каркасу. Він перевіряв кожне сталеве з'єднання перед тим, як стати на нього ногою і перенести вагу. На одному боці в нього висів шкіряний футляр з інструментами, і час від часу він витягав звідти торцевий ключ. Темний атракціон у Джойленді був лише один, зате високих було чи не з десяток, у тому числі Колесо Кароліни, змійка, громовиця і скажена трясучка. Упродовж сезону їх щодня перед першими воротами перевіряла команда техобслуговування з трьох чоловіків, і безумовно у Джойленд навідувався. З попередженнями і без них інспектор штату Північна Кароліна з питань парків і розваг. Але Лейн казав, що своїх атракціонів не перевіряють лише ледачі і безвідповідальні атракціоністи. Це змусило мене замислитись над питанням. А коли Едді Паркс востаннє їздив у своїх вагончиках і перевіряв штанги на предмет безпеки? Подивившись униз, Лейн побачив мене і закричав. «Той бридкий сучий син хоч поїсти тебе відпускав?» «Я всю перерву працював», – гукнув я у відповідь, – забув про час. Але тепер я справді був голодний, як вовк. «У мене в бутці є салат з тунця і макаронів, якщо хочеш. Я вчора забагато його наробив». Я зайшов у маленьку кабінку з пультом керування, знайшов чималий пластиковий контейнер первер і зняв з нього кришку. На той час, коли Лейн спустився на землю, тунець і макарони вже перекочували до мене в шлунок, і я трамбував їх печивом фік Ньютонс. Його теж трохи лишалося. «Дякую, Лейн. Було смачно. Ага. З мене вийде комусь хороша дружина. Дай мені кілька коржиків, поки вони ще не всі в тебе у шлунку. Я простягнув коробку. Як атракціон, Колесо в порядку, повному і абсолютному». Допоможеш мені попрацювати з двигуном, коли трохи їжу перетравиш? Так, звісно. Він зняв котелок і покрутив його на пальці. Волосся в нього було стягнуте на потилиці в хвостик. Я помітив у чорному кілька проблесків сивини. На початку літа їх ще не було. Цього я був цілком певен. Слухай, Джонсі, Едді Паркс карні від карні. Але це не змінює того, що він злобний троль і сучий син. На його погляд проти тебе працює два чинника. Ти молодий і в тебе більше, ніж вісім класів освіти. Коли тобі набридне вигрібати його лайно, дай мені знати, і я скажу, хай від тебе відчепиться. Дякую, але поки що не треба, я в порядку. Я знаю. Я спостерігав за тим, як ти даєш собі раду. Мушу визнати, я вражений. Але Едді не простий випадок. Він хуліган, підтвердив я. Так, але є в цьому і щось хороше. У більшості хуліганів, якщо пошкрябити поверхню, то під нею виявиться гівняний боягуз, І то не дуже глибоко. Так і з ним. У нашому парку є люди, яких він боїться, і так вийшло, що я один із них. Я вже розквашував йому ніс, і залюбки зроблю це ще раз. Тобто я хочу сказати, якщо настане день, коли ти захочеш мати трохи більше простору для дихання, «Я тобі його забезпечу». «А можна одне запитання про нього?» «Валяй. Чому він завжди в тих рукавичках?» Лейн розсміявся, начепив котелок на голову і перекособочив його під належним кутом. «Псоріаз. У нього шкіра на руках від нього облазить. Принаймні так він каже. Я вже й не пригадую, коли в останній я бачив його руки. Він каже, що без рукавичок він їх розчухує до крові». Може, через це він такий нестерпний? Я думаю, якраз навпаки. Нестерпна вдача призводить до проблем зі шкірою. Він постукав себе пальцем по скроні. Голова контролює тіло. Ось у що я вірю. Ходімо, Джонсі. Працювати треба. Ми закінчили підготовку колеса до тривалої зимової сплячки і перейшли до зрошувальної системи. Коли всі труби було продуто стиснутим повітрям і стоки поглинули кілька галонів антифризу, Сонце вже хилилося до дерев на заході парку, і тіні видовжувалися. «На сьогодні досить», – вирішив Лейн. «Більш ніж досить. Неси свій табель, я підпишу». Я постукав по годиннику, показуючи йому, що ще тільки чверть на шосту. Та Лейн з усмішкою похитав головою. «Я не проти написати на аркуші, що зараз шоста. Ти, малий, сьогодні зробив роботи, яка на дванадцять годин потягне, а то й більше». «Добре», – кивнув я, – «але не називайте мене малим. Це він мене так зве. Я кивнув у бік дому жаху. Я запам'ятаю. А тепер неси свій табель і відчалюй». У другій половині дня вітер трохи вщух, та коли я пішов пляжем, було ще тепло і вітряно. На цих прогулянках назад у містечко я любив спостерігати, як коливається на хвилях моя видовжена тінь, але того вечора дивився здебільшого собі під ноги. Мені хотілося лише сендвіч з шинкою та сиром із кондитерської Бетті і пару банок пива з магазину 7-11 по сусідству. Я би пішов у свою кімнату, сівся в крісло біля вікна і почитав під їжу трохи Толкіна. Я саме був на середині двох веж. Підвести погляд мене змусив голос хлопчика. Бриз віяв у мій бік, і я чітко розчув його слова. «Швидше, мамо, ти майже його з...» Напад кашлю ненадовго перервав його слова, а тоді «Ти майже його запустила!» Того вечора майкова мама була не під своєю парасолею, а на пляжі. Вона бігла в мій бік, але мене не бачила, бо озиралася на повітряного змія, котрого тримала над головою. Мотузка тяглася до хлопчика, той сидів у своєму візку в кінці доріжки. «Не в той бік, матусю!» – подумав я. Вона відпустила змія. Той піднявся на фут чи два, неслухняно потеліпався з боку в бік і зарився в пісок. Вітер підхопив його, і він полетів по піску. Мамі довелося бігти за ним. «Ще раз!» – крикнув Майк. «Того разу, кахи-кахи-кахи, гостре і бронхіальне, того разу ти майже його запустила?» «Ні, не запустила. Голос у неї був втомлений і роздратований. Ця клята штука ненавидить мене. «Ходімо в дім, повече...» Майло сидів біля майкового візка і блискучими очима спостерігав за тим, що відбувалося. Побачивши мене, він зірвався з місця і стрілою помчав під власний гавкіт до мене. Я дивився, як він біжить, і згадував слова мадам Фортуни того дня, коли я з нею познайомився. «У тебе в майбутньому маленька дівчинка і хлопчик, у хлопчика є собака. Майло, вернись!» — закричала матуся. Її волосся, мабуть, було раніше зав'язане, проте після кількох авіаекспериментів розтріпалося і висіло пасмами. Тильними боками долонь вона втомлено відгорнула його назад. Майло проігнорував наказ. Переді мною він різко загальмував, здійнявши передніми лапами фонтани піску, і повторив свій фокус із сидінням на задніх лапах. Я розсміявся і попестив його по голівці. «Це все, що в мене є, друже, кроасанів сьогодні не буде». Він гавкнув на мене і побіг назад до матусі. Та стояла по кісточки в піску, важко дихала і зиркала на мене з недовірою. Упійманий повітряний змій висів у неї біля ноги. «Бачите?» – спитала вона. «Ось чому я не хочу, щоб ви його годували? Він постійно циганить їжу і кожного, хто дає йому якісь недоїдки, вважає своїм другом». «Ну, я налаштований доволі дружньо. Це добре. Але не годуйте більше нашого собаку». На ній були бриджі та стара синя футболка з виленілим написом спереду. Судячи з плям поту на ній, вона вже давненько старалася запустити змія в повітря. Дуже старалася. Та й чому б ні? Якби моя дитина була прикута до інвалідного візка, я б, напевно, теж хотів подарувати їй щось таке, що вміє літати». «Ви з цією штукою не в той бік біжите», – зауважив я. «І взагалі, з нею не треба бігти. Не розумію, чому всі так вважають». «Не сумніваюся, що ви фахівець», – сказала вона. «Але вже пізно. Мені треба нагодувати Майка вечерею». «Мам, хай спробує», – попросив Майк. «Будь ласка». Вона ще кілька секунд постояла, опустивши голову. Пасма волосся, теж спітнілі, що вибилися з зачіски, зібралися на шиї». Зрештою вона зітхнула і передала змія мені. Тепер я міг прочитати напис на футболці «Змагання в кемп Перрі, лежачі, 1959 рік». Спереду вигляд змія змусив мене розсміятися. На ньому було зображено лик Ісуса. «Сімейний жарт», – пояснила вона, – «не питайте». «Добре, містер Джойленд, у вас одна спроба. Потім я забираю його додому на вечерю». Йому не можна переохолоджуватись. Торік він хворів і досі до кінця не одужав. Він вважає інакше, але це не так. На пляжі було щонайменше 75 градусів, але я вирішив на це не зважати. Матуся точно була не в гуморі для подальших суперечок. Натомість я їй нагадав, що мене звати Девін Джонс. Вона здійняла руки і дозволила їм вільно впасти. Як скаже хлопчику. Я подивився на малого. «Майку!» «Так!» «Змотай мотузку! Я скажу, коли зупинитися!» Він виконав прохання. Я пішов за мотузкою, а коли порівнявся з тим місцем, де він сидів, подивився на Ісуса. «Ну що, Містере Христос, ви цього разу полетите?» Майк розсміявся. Мама зберігала серйозність, але мені здалося, що її губи смикнулися. «Він каже, що полетить!» – доповів я Майку. «Це добре, бо...» «Кахи, кахи, кахи!» «Мати правду казала, він ще не одужав. Хоч би що-то була за хвороба, бо досі він лише пісок їв». Я підняв змія над головою, але розвернувся обличчям до Гевенсбей і одразу ж відчув, як його потягло вітром. Пластик затріпотів. «Майку, зараз я його відпущу. Коли побачиш, одразу намотуй мотузку. Але він просто...» «Ні, він просто не буде. Але ти маєш діяти швидко і обережно». Я говорив більш твердо, ніж потрібно було, бо хотів, щоб він почувався крутим і здібним, коли змій підніметься в повітря. А він мусив піднятися, якщо вітер не вщухне. Я дуже сподівався, що це станеться, бо розумів. Про один єдиний шанс матуся казала цілком серйозно. «Змій підніметься. Коли він буде у повітрі, починай видавати мотузку. Хай весь час буде туго натягнута, добре?» Тобто, якщо змій почне опускатися, ти... Я натягну мотузку сильніше, все зрозумів, господи. Добре, готовий. Ага. Майло сидів між матусою і мною, дивлячись угору на змія. Що ж, добре. Три, два, один, пуск! Малий сидів згорблений у своєму візку, і ноги нижчі лінії шортів не діяли, але з руками в нього все було в порядку, і виконувати накази він умів. Він почав намотувати мотузку, і повітряний змій одразу ж став підійматися. Почав розмотувати, спочатку забагато, від чого змій просів, але миттю виправив помилку, і змій знову піднявся. Майк засміявся. «Я його відчуваю, відчуваю в руках». «Ти відчуваєш вітер», – уточнив я. «Так тримати Майку. Коли він підніметься трохи вище, вітер ним заволодіє. Тоді тобі залишатиметься тільки одне – не відпускати». Майк розмотував мотузку, і змій поволі здіймався вгору. Спочатку над пляжем, потім над океаном, пливучи все вище і вище у пізню блакить того вересневого дня. Я трохи поспостерігав за ним, а потім крадькома глянув на жінку. Вона не здригнулася від мого погляду, бо не помітила його. Всю її увагу було прикуто до сина. Здається, я ще ніколи не бачив на обличчі в людини стільки любові і щастя тому що він був щасливий. Очі в нього сяяли, кашель припинився. «Мамо, таке відчуття, наче він живий!» «Бо так і є», – подумав я, згадавши, як мій батько вчив мене запускати змія в міському парку. Мені тоді було стільки років, скільки майку. Але я мав здорові ноги і міг на них стояти. Поки він у горі, де йому призначено бути, він справді живий. «Іди, сама відчуєш!» Вона піднялася маленьким схилом пляжу до доріжки і стала біля сина. Дивилася на змія, проте її рука гладила його кучму каштанового волосся. «Золотко, ти точно хочеш дати мені? Це ж твій змій? Так, але ти повинна спробувати. Це щось неймовірне». Вона взяла котушку, на якій уже значно поменшало мотузки, бо змій піднімався все вище. Тепер він здавався лише чорним діамантом на тлі неба. Ісусового лику вже видно не було, і тримала її поперед себе. Спочатку її обличчя виражало настороженість, та потім вона всміхнулася. Коли порив вітру, підхопив змія, і той майнув спочатку на лівий борт, потім на правий, усмішка стала набагато ширшою. Мати трохи покерувала змієм, і Майк сказав, «Дай йому». «Ні, не треба», – відмовився я. Але вона простягнула кутко. «Містер Джонс, ми наполягаємо». «Зрештою, це ж ви його запустили!» Тож я взяв мотузку і відчув у грудях знайомий з дитинства приємний трепет. Мотузка натягувалася так, як волосінь, коли на гачок сідає чимала форель. Проте у випадку з повітряним змієм позитивним було те, що нікого не вбивали. «А він високо підніметься?» – спитав Майк. «Не знаю, але, мабуть, сьогодні вже не варто відпускати його вище. Там на горі вітер сильніший, може порвати». «А ще вам треба вечеряти». «Мам, а містеру Джонсу можна повечеряти з нами?» Ця пропозиція її вразила, і не те, щоб дуже приємно. Та все ж я бачив, що вона збирається погодитися, бо я запустив змія. «Не варто», – відмовився я. «Мені дуже приємно, що ви мене запросили, але сьогодні в парку був важкий день. Ми задраюємо люки на зиму, тому я брудний від маківки до ніг». «Можете помитися в домі?» – запропонував Майк. «У нас там із 70 ванних кімнат». «Майкл Рос, це неправда». «Ну добре, 75, і в кожній по джакузі», – він розсміявся. Сміх був дуже приємний, заразливий, принаймні поки не переріз у кашель. І від цього кашлю хлопчик швидко почав ухкати і захлинатися. Та раптом, коли мама вже всерйоз занепокоїлася, трохи пізніше, ніж я, опанував його. Іншим разом пообіцяв я, передаючи йому котушку з мотузкою. «Мені дуже подобається твій христовий змій». «І собака непоганий». Я нахилився і попестив майло по голові. «А, добре, іншим разом. Але довго з цим не зволікайте, бо...» Поспіхом втрутилася мама. Містер Джонс, а ви б не могли завтра піти на роботу трохи раніше?» «Думаю, міг би. Якщо погода буде хороша, вип'ємо на дворі фруктових коктейлів. У мене виходять чудові смузі». Я в цьому не сумнівався. До того ж, це дозволило б їй уникнути присутності незнайомця в домі. Прийдете? спитав Майк, це було б круто. Залюбки, принесу з кондитерської Бетті якоїсь випічки. Це не обов'язково, запротестувала мама. Мені буде приємно, мем. О, О, жінка, наче трохи здивувалася. Я так досі й не назвалася, Енрос, і вона простягла руку. «Я б потиснув, місіс Рос, але я правда дуже брудний». Я показав їй руки. Змія, мабуть, теж заквецяв. «Треба було намалювати Ісусу вуса», – розсміявся Майк і знову зайшовся кашлем. «Майку, мотузка трохи ослабла», – зауважив я. «Намотай трохи». Поки Майк намотував, я на прощання попестив Майло по голові і пішов собі в бік містечка. Містер Джонс», – гукнула Н. Я розвернувся. Вона стояла, випроставши спину і піднявши підборіддя. Мокра від поту футболка обліпила тіло і підкреслювала дуже гарної форми груди. Я не «Місіс», а «Міс Рос». Але раз уже ми познайомились як слід, може називатимете мене «Енні». Запросто. Я показав на футболку. Що за змагання і чому лежачі? Бо це стрільба з лежачої позиції, пояснив Майк. Сто років цього не робила. Різкуватий тон свідчив про те, що тему вона продовжувати не хоче. «Що ж про мене?» Я останнє помахав майку, і він відповів тим самим жестом. І заусміхався. Усмішка в малого була фантастична. Пройшовши пляжем сорок чи п'ятдесят ярдів, я розвернувся, щоб ще раз на них подивитися. Змій уже спускався, але поки що ним досі правив вітер. Вони дивилися вгору, на нього. Жінка з рукою на синовому плечі. «Міс», – подумав я. «Міс, а не місіс». «Цікаво, чи є в тому великому старому вікторіанському будинку сімдесятьма ваннами містер?» «Те, що я його ніколи не бачив, не означало, що його нема. Але я мав великі сумніви. Я думав, що вони живуть самі. Розділ одинадцятий Жодного роз'яснення від Енні Рос наступного ранку я так і не отримав, зате багато різного почув від Майка. А ще мене напоїли розкішним фруктовим смузі. Вона сказала, що сама готує йогурт. Усередині були, бо знаде роздобуті свіжі полуниці. З кондитерської Бетті я приніс круасани і чорничні мафіни. Майк випічку їсти не став, але допив свій коктейль і попросив ще один. Судячи з того, як відвисла щелепа в його матері, то було щось екстраординарне. Але, напевно, не в поганому розумінні. А ти точно і іще один? Ну, може, половинку, сказав він. А що таке, мам? Це ж ти завжди кажеш, що свіжий йогурт допомагає роботі кишковика. Майк, думаю, обговорювати твій кишковик о сьомій ранку недоречно. Вона підвелася і кинула на мене погляд, сповнений сумніву. «Не хвилюйся!» – весело заспокоїв її Майк. «Якщо він буде до мене чіплятися, я нацькую на нього Майло». Його мама враз почервоніла. «Майкле Еверт Рос!» «Вибач!» Хоча, судячи з вигляду, малий не шкодував. Очі в нього поблискували. «Не переді мною, а перед містером Джонсом, вибачся!» «Згода, згода!» Містере Джонс, наглянете за ним? Я ненадовго!»